Посуд вимає мийка, до прибирання в суботу прийде клінер. Андрій не хоче, аби вона перевтомлювалась, каже, що для того й працює так тяжко, аби родина ні в чому не мала відмови, щоб її руки завжди були м'якими, завжди у перснях, які дарує чини на всі свята. Він милується не йому в картиною, обряджає, мов новорічну ялинку. Що ще треба? Скажи мені ти, кого любить душа моя. Де пасеш ти? Де відпочиваєш у півдні? Для чого тобі бути блукачкою біля стат товаришів твоїх? І якщо ти не знаєш цього, найкрасивіша жінок, то йди собі слідами овець і паси козенят твоїх біля наметів пастуших. Кобилиці мої, в колісниці фараоновій я уподібний в тебе, кохана моя. Прекрасні щоки твої під підвісками, шия твоя в намистах, Андрій вимкнув двірники, плечима притискаючи мобільний до вуха. «Я вже їду, яка температура?» «Більш-менш нормальна, щойно заснула, я не міряла, але лобик сухий». «Добре. Ти їсти будеш?» «Ні, я повечерю». «Ясно. Тоді вино?» «Пиво і насіння», – посміхнувся він. «А коли серйозно, в мене був складний день, краще ванна і ліжко, але перед тим я оглянув валюшку». «Добре. Ванна і ліжко, командири» і навіть без сексу, але я вже роздягаюсь. Дай хоч доїхати. Він увімкнув лівий поворотник, махнув рукою Ельмірі, що стояла у вікна. Королева каньйону. Це гасло, аби було що розповісти, супроводжувало їх і досі. Важливим був навіть не сам факт якоїсь пригоди, а те, про що вони можуть розповісти одне одній, коли вгамується в крові адреналін. Той адреналін можна було відчути лише в передмісті, де були найбуремніші танці в місцевому клубі Чикаго, з ритуальним мордобиттям, з міліцейськими свистками і погонями, з підкиданням до кишень порошечків, розфасованих в брудний целофан, з каталашкою, в котру заштовхували найгарніших і найзагадковіших хлопців з дивакуватими поганялами – перл, гамсель, шафа маслобой, геня бичара, штрудель. Сапа і тепе, і тепе. І, звісно, зі смертоносної краси і чарівності горлами, королевами каньйону. Що таке каньйон, де саме він знаходиться і як виглядає, не знав ніхто. Але слово було гарне, нетутешнє і якесь щемке. Ніби десь за металевими гратами танцмайданчика, за межами запльованого насінням Чикаго, якщо змахнути рукою в далекий світ, очам відкриється щось неймовірно прекрасне, оточене свіжою запахущою зеленю, з блакитно-сріблястими водоспадами, мінливе у розмаїтості фарб, яскраве, як кубинська сорочка мачо-гамселя. Там, в пурхані колібрі, в цвітінні манго, під блакитними струманнями водоспаду і стоять оголені королеви. Ті, заради кого здіймали куряву і місили ногами бруд у бійках до першої крові роботяги з околиць під надрив стародавньої помпси місцевих лабухів. Мір непрост, зовсім непрост, нельзя в ньому скритись от бур і от гроз. Що могли робити в цьому мірі вони? Картинки з модного журналу, нудоти, зрошені концентрованими прибалтійськими парфумами. Перші пару тижнів, доки освоювалися в незвичних обставинах, вони втискалися в отвори між вищеробленими колонами, аби не потрапити під гарячу хвилю останньої фігури марлезонського балету стінка на стінку. І гарячковими поглядами стежили за Зойкою і Штепою, офіційно визнаними королевами. Звісно, вони могли піти до міського клубу чи кав'ярні, а могли податися до театру чи на концерт заїжджі гастролерів, або, маючи зайву сотку, замовити собі салату олів'є в ресторані і спостерігати життя там. Але свистопляс у Чикаго, в запелюженому передмісті, де час зупинився і законсервувався, мов дим, у слоїку з недопалками, вабив їх, як манок брутального мисливця, що кличе в тенета безневинну куріпку. Тільки там можна було по-справжньому випробувати на міцність своє життя і нерви. Поволі до їхньої присутності в цьому зачарованому місці звикли і навіть почали запрошувати на мідляк. Спочатку – Зелені шістки з профтехучилищ, майбутні електрики чи машиністи потягів, ровесники, від яких тхнуло цілком дорослим перегаром. Юльці випало навіть закохатися на дві суботи в такого собі Сеню Артюхова, котрий на дві суботи розбив їхні тріо. Юльці не було про що розповісти. Хіба про те, що Сеня дуже слиниться, коли цілує. А загалом нічого цікавого і корисного. «Ледве відшила, тепер чекай біди». Адже Сені обіцяв розписати маленьку Юльку від вуха до вуха. Варто було подумати, чи не зробити театральну паузу в цих танцювальних пригодах. Проте карта з назвою «Червоний туз» лягла Ларі. «Не бійся, мала», – сказала вона.